Mfano, Zapruda alifariki kwa kansa ya tumbo Jackie Ruby alifariki kwa kansa ya kibofu Na Klesha walifariki kwa kansa ya pafu Ambayo ilienea kwenye ubongo na ini Uote walipata hizi kansa miaka michache bada ya Tukio Na ndiyo ulikuwa muda ambao wanayichi wa michechamanchi ni Marekani Kutaka kujua ukweli wanini kilitokea Lakini maneno yake za pruda kupitia ushahidi ya liutowa mbeli ya Warren Commission ya naturejeesha tena katika daliri zinazaonyesha na kuthibitisha kuwa kulikuwa na wadungu waji zaidi ya mmoja siku hile tofauti na serekali ulivotaka tuamini Ushahidi mwingine ni usiano wakifucha John F. Kennedy na operation ya Bay of Pigs Invasion njini Cuba Maratu bada Fidel Castro kuchukua madaraka mwaka lefunjimia tisa msina tisa. Mwaka uliofuata yaani mwaka lefunjimia tisa stini, CIA kwa ruhusa ya Raisi Duarte Esinhoa, ambaye alikuna karibia kuondoka madarakani. Walianzishe mikakati ya namnagani watamuondoa madarakani Fidel Castro. Fusaku walioiona ni kutumia wahamiaji walioingi ya madarakani kutoka Cuba. Kimbia utawala Fidel Castro, uliokuwa na panya usafi zidiyaraia uliokuwa na mungamkono Fulgencio Batista. Kuhio siyeyi, wakakusanya mama mia yara yaha, wakwasi rekubwa, na kuapendi kiziahari na ushawishi wakutaka kumpindua Fidel Castro. Mwezi machi mwa kifungu mti sasini. Raisi duati sinoa, alipitia balieti ya dola milioni kumina tatu nukta moja, kuajili amfangohu wa mapinduzi. Rai ya Hawa wa Cuba waliokimbia uamishoni nchini Marekani. Wakapendekewa nchini Guatemala kuwajirema funza kijeshi ili kugyanda na mapinduzi. Kikosihiki kile tuwa Brigadier Two Five Zero Six Z. Funzo haya ya kijeshi yake ndelea kwa muakamzima nchini Guatemala. Mpango huu wakovamia Cuba na kumpindoa Fidel Castro. Ulipango fani kimepema muakafuni mti sisi na muda. Nalikuwa mikamilika kila kitu, lakini ni raisi sina hawa. Hakupa aprovo na aliacha jikumu hilola kuidhini shavu misiho. Ufanyiwa na atakayekuja kumbriefi iani raisi John F Kennedy. Kwa hiyo mara baadao chaguzi mko mwezi November mwa kifungo miamiti zesini, na hatima John F Kennedy kwa peo Januari Shirini mwa kifungo miamiti zesini namoya. Kito cha kwanza mbacho likabiliana nacho. Ni CIA kumkabithi mkakati uliwandaliwa na wawo CIA chini ya Raisi Duarte Esenhoa Kuhusu uvamizo wa Cuba wa kumpindua Fidel Castro Hapa ndipo ambapo Kulianza kutokea mfululizo wa matukio ambayo Hukumbe leni ya likuja kutengeneza uwasama mkubwa katia Raisi John F. Kennedy na CIA Katika jamii ya intelijensia, tarifas na zwaminika ni kuamba CIA walipuasilisha mkakati wawa mapinduza Fidel Castro kuna vitu vingi vya msingi walimficha Kennedy na hii inaonekana kwamba walichukua divanteji kwa sababu ya ugeni wa Kennedy katika wazifa wake huu upia wa uraiz na kwa hiyo kutufahamu walisia wa vitu vingi kwa hiyo CIA wakatumia hiyo fusa kumisiledi katika vitu muhim kuhusu mkakati huo Mkakati ulikuwa nimpa na sana, lakini ni kwa ufupi ni kuamba. Wavamizi hawa wabrigidi two five zero six, ilikuwa mipango wa Ili wavamia Cuba, wakitokea guetama la na ni karagua, wakiwa na skaru amigu peke. Kennedy hakutaka Marekani yonyika nekiusika moja koma moja kuni uavamizi huo, ilikuulinda tasvir yake katika jamii ya Kimataifa. Napia kwenye puka kwa mshahasi razaorusi ambao walikwoni mshirikam kwa Cuba. Kwa hiyo kuka bildiana na Hillary, CIA, walipendekeza kuatumia makomando wa kuwasaidi katika kuunguza wapigenaje wa Brigade Two Five Zero Sixty. Pambo yana haiyo yote, alais Kennedy alisistiza sana kwaamba ilikuwainda taswira yangu mirekani. yeye kama raisi hato ruhusu marekani kufanya mashambulizi ya anga kusaidia agarika mapambano hayo ya kumundoma darakani Fidel Castro CIA huku wakijua fika kwamba hawawezi kushinda ufamizi huo pasipo mashambulizi ya anga waka kubaliana na sharti la raisi Kennedy kwamba hakutakuwa na mashambulizi ya anga walikubali hili huku wakiwa na zamira iliojificha kwamba Maratu vita hiyo itakapuanza Watamshinikiza Rais Kennedy ya toeruhuse ya kufanyika mashambulize anga Walikuwa wanaminikuamba lazima Rais Kennedy ya takubaliana na shinikizo lao Pindi ya takapuanyesho umuhimu mashambulize anga Pindi vita ikiwe nendelea Na lazima atafanya hivyo ilikuepusha marekani kuwaibika Kushindua vita wanayunga mkono Ili kulinda heshima ya kijeshi Ambayo ilikuwa inahitaji kuhuriko kutochochote katika kipenendo hiki cha vita baridi. Arais Kennedy alidhinisha rasmi uvo misihu siku tarehe nne ebro muakarafuni mati saa tina moya ni takribani miyesi mitatoo baada kuinjema darakani. Wapigenaji wapatao fmoja nami na wabrigidi two five zero six waliogawanywa katika infantry battalion zipata zotano. Na pala trooper battalioni moja waliinge katika puwani ya Cuba Ituwa Yopla ya Giron kwa kutumia boti Kutokea Gweta Mala na Nicaragua Siku etarekuminatatu April Mwaka alifunji mia tisa stina moja Baada ya ufamizi tu kuanza Sia yei wakaanza kuweka shinikizo kwa Rais Kennedy Aruhusu japo shambulio moja la angala Ndegi za kivite za Amerikani kuharibu umiundombinu ya viwanja vyandegi za kijesha Cuba. Kennedy alikata kata kata, lakini siya yei walipozidisha shinikizo na kumpa angalizo kuwa, wasifofanya hivyo kuna wezekana wapiga na jihau kushindu wa kutekeleza mapinduza kumondoa Fidel Castro. Kennedy alilazimika na kurusu mashambulio ya anga kwa wamoja peken. ウシコセイ、ケテカセヘムネフワタ。マンダージニコンブレディンボワナリアンツウミメネチュアナニアスエディガン。